Kapittel 27 Når det gjelder Israels sønner etter deres antall, overhodene for fedrehusene og førerne for tusen og for 100 og deres oppsynsmenn som tjente kongen i hver sak som gjaldt avdelingene av dem som kom inn og dro ut, måned etter måned, genom alle årets måneder, så var hver avdeling på 24.000. Over den første avdelingen, i den første måneden, sto Yashobam, Sabdiel sønn, og i hans avdeling var det 24.000. Noen av sønnene til Peres, overhodet for alle førerne for tjenestegruppene, var skilt ut for den første måneden. Over den andre månedens avdeling sto Ahuhitten Dodai med sin avdeling, og Mikloth var lederen, og i hans avdeling var det 24.000. Føreren for den tredje tjenestegruppen i den tredje måneden var Benaya, overpresten Jehoiada sønn, og i hans avdeling var det 24.000. Denne Benaya var en veldig mann blant de trettio og over de 30 og over hans avdeling sto hans sønn Amisabad. Den fjerde i den fjerde måneden var Asail, Joabs bror, og hans sønn Sebadja etter ham, og i hans avdeling var det 24.000. Den femte føreren i den femte måneden var Yisrahitten Shamhut, og i hans avdeling var det 24.000. Den 6. i den 6. månden var Ira, sønn av Tekoiten Ikers, og i hans avdeling var det 24000. Den 7. i den 7. månden var Pelonitten Heles av Efraims sønner, og i hans avdeling var det 24000. Den 8. i den 8. månden var Hushatitten Sibbekai av Serahittene, og i hans avdeling var det 24000. Den 9. i den 9. månden roi Anatotitten av Bieser av Benjaminitten. Og i hans avdeling var det 24000. Den 10. i den 10. månden var Netotofatitten Maharoi av Serahitten. Og i hans avdeling var det 24000. Den 11. i den 11. månden var Piratonitten Benaya av Efraims sønner. Og i hans avdeling var det 24000. Den 12. i den tolte månden var Netotofatitten Heldoi av Otnil og i hans avdeling var det 24.000. over Israels stammer. Av rubenittene var Eliezer, Sikris sønn, leder. Av simionittene, Shefatia, Ma'aka sønn. Av Levi, Hashabia, Kemuel sønn. Av Aaron, Sadok. Av Juda Elihu, en av Davids brødre. Av Isakar, Omri, Mikael sønn. Av Sebulon, Ishmaia, av av Naftali ger imot, av Asherielson, av Ephraim söner, av Zachias son, av Hallemanas stamme, Joel Pedaja son, av Hallemanas stamme i Gilead, Iddo Zakarias av Benjamin ja Asiel, Abner sønn. av Dan Asarel Jeroham son. var furstarna for Israels stammar. Og David tog ikke opp antallet av dem som var fra 20 års alderen og under, for Jehova hadde lovt å gjøre Israel så tallrikt som himmelene stjerner. Joab, Seruias sønn, hadde begynt å foreta opptillingen, men han gjorde den ikke ferdig, og det kom harme over Israel for dette, og antallet kom ikke med i berättningen om hendelsene i kong Davids dager. Og over kongens skatter sto Asmavet, Adiel sønn. Og over skattene på marken, i byene og i landsbyene og i tårnene, Jonathan, Usias sønn, over dem som utførte arbeid på marken, dyrkingen av jorden, Esri, Kelubs sønn, over vingårdene, Ramatitten, Shimei, over det som var i vingårdene, forrådene av vin, Shifmitten, Sabdi, over olivenlundene og morberfikentrærne som var i Shefela, Gedderitten, Baal, Hanan, over forrådene av olje, Joash, over storfe som beitet i Saron, Saul 19 Skitrai, och storfe på lavslettene Shafat Adlai son. Och över kamelene Ismaelitten Ogil, och og över eselhoppene Merono titten småfe har gritten Jasis. Alla disse var uppsynsmenn over de eiendelene som tillhörte kung David. Och Jonathan Davids nevö var rådgiver, en forstandig man. Han var også sekreterare O Jehiel, Hakmoni var hos kongens sønner. Og Akitofel var rådgiver for kongen, og arkitten Hursai var kongens venn. Og etter Akitofel kom Jehoiada, Benaya sønn, og Abjatar. Og Job var kongens herfører.